Ми всідалися на віття довколишніх акацій і з інтересом спостерігали за незвичними поєдинками. Всі оболівали за мадярів, і вони, як правило, перемагали. Мене цікавили не тільки футбольні матчі. Не згасала надія, що, можливо, побачу серед бранців і колишнього напарника мого брата по гешефту Андріша, який допомагав нам в роки окупації. А раптом він здався у полон і тепер перебуває у Києві. Я часто згадував його мелодійний свист і ніжні слова, звернені до мене. Малий кіндер. На жаль, мої надії не справдились. Розділ дев'ятий. Однокласники. Перший А-клас. Стали парами, взялися за руки і рушили слідом за мною. «Перший Б, перший В, і нарешті команда нам, перший Є, шикуймося по двоє, а тепер ходімо». Нас веде наша вихователька, невисока, огрядна літня жіночка, вже трохи сива. Знайоме подвір'я, знайоме приміщення. Але як змінилися кімнати? Вже немає буржуйки, стіни побілені і замість кількох високих столів з опецьковатими лавами не нові, але зручні парти. І в групі вже не 15 хлопців різного віку, а більше 30 майже однолітків. На дворі 1 вересня 1944 року, а школа та сама на Михайлівській площі. Сіли за парти подвоє, так як і крокували подвір'ям. Класна керівниця на стільці за столом, перед нею обліковий журнал. А тепер познайомимося ближче. Мене звуть Ганна Семенівна. Повторіть, щоб не забули. І ми всі хором. Ганна Семенівна. Ну, а вас як звати? Я читатиму прізвище, а ви підводьтеся і кажіть своє ім'я. Зайда. Стає капловухий хлопчик у білій матросці з широким синім коміром і білими пасмогами на його бережках, запраленій у коротенькій штанці з білим поясом. «Я Марчик. У мене навіть є поштова Марка. Можу наклеїти собі її на лоба, щоб усі знали, що я Марко». «Цього робити не треба», – зауважує Ганна Семенівна, – і однокласники вперше всміхаються. Шпильський. вела далі керівниця. Михайло, підхоплюється хлопчик у такій самій матросці, що й у зайда. Знову шпильський? запитально дивиться на клас учителька. Підводиться ще один хлопчик рудуватий і вдягнений значно скромніше. Простенька біла сорочка і поношені штанці. Михайло, проголошує він. Як це так, дивується класна керівниця. Обидва Шпильські і обидва Михайли. А ми, брати, пояснює хлопчик, зовсім не схожі, бо двоюрідні, уточнює перший той, що в матросці. Тоді зробимо так, пропонує Ганна Семенівна. Щоб не плутатись, один з вас буде Шпильський перший, а другий Шпильський другий. Так я і позначу вас в журналі. Пролунав дзвоник. Ми вибігли на шкільну перерву на подвір'я. І тут один з хлопчаків у новенькому світлому костюмчику, коротенькі штанці пристепняті гудзиками до сорочки, на шиї голубенький бантик раптом гірко розридався. «Ну чого ти?» – підійшла до нього вчителька. «Хочу до мами. Де вона?» «Твоя мама вдома. Повернеться по тебе, коли закінчаться уроки». Згодом цей хлопчина обвикся в колективі, став доречно і недоречно проявляти свій запальний характер, за що його часто карали. А ми, коли вже почали вивчати історію стародавнього світу, прозвали його Мойрою, богиною людської долі. Наша класна керівниця Ганна Семенівна була щиро віддана своєму покликанню – виховувати дітей. Тільки розуміла педагогіку дуже своєрідно. Вона тягла нас до знань за вуха.